د من نه هم او بیا شپ د مظالف سرار راغې منته اوسولبي من نه د دا لسم روز دا بس عمل د لاسم روز ور ده مظې نه اجان رال منته نو منې عمل وي بس اول عمل په مننا کې جمره عقبه بنده پوشوی او بیا درم عمله زب حدا درم عمله سر خراول دی قسم دی او سرم شریف تواف کول دی پینزم عمله واپس منات رات دی در ترتیب شد او پا دید که در دری سزنی ترتیب بلکل واجبه سر کې کے ترتیب ندا واجب مکیل دریو کې ترتیب واجب عنا النزول بی منا اچھا مناتو ورسی گی اولتو سو خیمی دیکھا او نگل سلاتو سو ملگر لازینو معاین کرو تاسو دی طرف بانی پاتی کی تاسو دی طرف بانی پاتی کی اوس حکمت پا قلالتا خیمی جون کری اقبل خیمی تزی فتاب النبی صلی اللہ علیہ النال بنا قمنا کی منادا لم تاریخ دے و تاریخ کی د منا کی خود به نو استلای خود بنلا مسائل بیان ول دی امیر و معلم یقل من غرس مسائل بیانی او من غرو لزویل ور گئی و نزلوا منازلهم لینزل المهاجرون هنا واشار الى میمنه القبلہ باج طرف لگی وال سره هونا وشاره لا ما سره تهقدله ثملی انزلنا حولله نور ملګري چاپ جوېږي من ته مساائل به نو نه دا عملو کوې بب ل بیا ب دا بیا ب دا اوکي بیا دا و کوي مح حمن ب ذکر کوي حد دا ستنی جدتی سراب بنت نبعان ویمات بیانو کرو زمان نیا سراب بنت نبعان دا سوخوا وقانت ربت بیتن فل جاہلی نیچ حالت کی فکور کی بدزہ نجی کرو دمرہ خراب عقیدہ وا او الله احسان قربانی کړه د نبی اسلام تعالی م سره کړه هغه به تل کړه الله عبادت شروع کړه حدل سر جدتی سراب سر بن جنبان وقانت رب تو بیتن فلیجالیا نه یالت کی پکور کی ځان له بوت ساتل کور کی بوت داشل لويه مشركه والله كل صحابيشوا دحل المساله شو منلشي نكاميابيبي كانينو داشلوقان سب رحمه الله عليك كانوا كنو د شركه باختو ما تقول يادي منغا علاقه كي يو شعرات السيد يد او اقدم لويه چه اختیاب بل برا تو بونید بابلا در سپلی بی نا چولی تقریباً میاشو سفر بکید او میاش سفر چده بی سپلو بکن سپلی بی, بی نا چولی اختیاب بل برا غی نو دل تنه بیا بواپس را غی ب... نو در میاش سفر بند بی سپلی بکن لگوانی گوڑ بای غسی و و سر رمزان مبارک که دا وشتما نا دا وشتما دی که غالباً خلق وی دا لالت القطب بایی رته کې با هغه لوی ډیک به په خرطېلا هغه کې غول به وارجو چه به په خرطې ووای شي په پکه ناتول اګله ګلاس ګلاس خل کول به هر کول ټول دا واره لوی ټول به جام شو ویننه فلنکه سپچده ده د بنیر بابا خرده تخېبه ددش کافیر وو ده ای اخپیا بل براته حلالش القران رحمت الله علی قبر منور کی دا ټول خلق په کفر کې افتو ح دا سر نتي سر را بته نه بانو وکانه ربهته باید فجیلي کور کې ځان لبد جوړ کړو چې با دوړه تکلیف کور کې شی جوړو رب ته باید فلي یا کا خطبانان نهلیاءلله الله یاو مروسه نبی صلی الله علیه و سلم تو خطبه وی په یمروز کې یمروز کوم روز باندې قربانې حوال اول خلکه سرونه پیپری بیا بل روز کې وغوښی خری فقلا یوم الاذا دا کوم روز کړه الله او رسوله علیه ال اليس هوت یوم التشریق مو یاو نو دا دا مو خطبه مشهور مستلعه نه دا مسائل بیا او ومن قال اخ الناس على الناقه العذبا دلتا عذبا وقال ايامتهانا وهي سلايتت بنه لغوي خطبه مثال ويل ني ابي قال حدثنا بغله شعب مخي عذبا او شهبا او خي بدل شي دا وعلي رضي الله يعبر عنه اسا على مكبر صوت دې په دې بن आवाज رسې بلته اول تعالی رضی الله نو علی زنه چغه چغه منګور ته خبر رسول دا ښایي نو اسکو علی مكبره صوت خلک وې او هی دغه نو نبی السلام با جمله به وي رضی الله عنه به منګور ته رسول والناس بین قائم وقعت تلګری ولاړو تناس یه باوایا کرنی واندی دی نه نه فار حدو مسدق علی حد الازام امام لا فخدبه منا کی سویل پکار دی یعنی معلم دا منا کی ملګرتا ست علی پکار دی اصطلاح خطبه نه دا خو معلم دی په خیمه کی نا اصل ملګری په کول غوینن مداعب القوداعم القو کلا په مسالتیو مسله دیره اهمای نه هممه مسله چې دا د پاه ډېیر احتام په کاري دا خبره ډېرهناغ د پر سړی جارن وایي تنبی ور و کې دی متهوج خط بهناه لالو پ می نه نو مونږ به وګونو کولا وړو دې ل الااب خبره اوریدو ته حتاب کو نه نمه ما ونهاحو في منې مانگا خل زینکی بو او نبی السلام سلام السلام با بیان کولو او مانگا غوش چی خود در نبی علی السلام بیان دا فاتح خیل کوئی فاتح فیقا یعلم هم مناتی که نو شروع شو نبی علی السلام بیانور دیتا ما تک دا, دا دی, دی رجی حتا بلغ الجمار کل چی جمروشتو خبر رالا نو فواز اسباع باباتې نه فی اوځنه د شيخ خپل غوتې غوګنو کې دل نه داخل کړ چې په چی غوام چې ملګرت خبر ورته ای رمل جمع هم را واجب ده همدان کې دا د دا مبلغ له په کار دی کوم مساله همای دا غت تنبیه والی په چغو چغو باندې خبر ورته او په دې باندې خیرز د نبی اسلام ماروی په تبلیغ ټول ملګورته خبر وورې نوبی سلام خپل بیا په بین مباره کو په خپل غګونو ک بیادنونه کوه مقال بیا حاضه بیا حاصل به خاض پو ولا ګورئ او چپل وونه ولاکو باندې ولا پو بیا نبی اسلامې معری نود سره اوانثار چې مقع د ملماش خب سر انثار شاتم جده سمل نزل نذ بعد ذلك يي مش په پمناکه په کار دی مبيت او حکم المبيت په مناکه احناف جنبه اکثر دا اسپت رول په مناکه عند احناف سنت نو ک مبيت په نو دم نارضی چوا د مالک او پنځبالی مبيت په مناکه واجب ونفترق د مبيت باربا دمراش يا بيتو بمكة لا يلينا مناش فيه فمكة كتيرون الشي نحن فلنزباني مبيت مناس هذا سنت دودي دو فلنزباني واجب مصر با دمراش يا بيتو بمكة لا يلينا هذا يصل النعمر قال إن الباق بموال الناس فیا تیادنا مکہ فبیت علالمان النبی صلی الله علیه وسلم فبات بمنا وذلا ازما کجوری سامان ویت تجارت په مکه کې نو کال دیشپته ورو نسته دا پیغمبر اسلام کو دلته منا کې شوه چې پرې اجازهت نکړه نحنه پرځونه سنت موقته ده ضرور پرځونه واجب تر سربدم راشي جی اے پال حداثنا الله باط رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب مكه يا ابي ابن من اي صفات ديته لنا ساوز دسن ذنبتل مستثناقو ورعات من يكو خا نشي سراولي لماكي بزري ناغير پر اجازه ورکړو او بل ا فسقائد پر سقائد پر ابي زمزم ابو پرويشته دو عل عباس من غره حاجه ل بتقسيم دريعه سقایت در دوته مستثنا بشي نور د پاره مبي پمینه کی عندنا سنت او د نور ایمو پرزمن واجب استاد ابن عباس رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وقت و عباس رضی الله عنه د ربی الاسلام نه یپی تربیت مکه لای لینا ولی من اجل سقایته قا د غې پهواری کې وا ملګرو له بورکل <سؤال> د ظم زم مالوکولهته <سؤال> تووکو خاندې او خند خونی ساتللی نو مکې ته لاړ او بیا را شي دو باې جمرات وي وغیرره ده رایت او سقایت دا دوړ تر مست نه حالاوه چې د نه دژ یا سنت پاتې کېږ یا وا پاتې کېږي خل تو اصلات پو مناکی مناکی موزو قصر پکر دے یا پورا پکار دے مسافر دے پارا مسافر دے پر قصر مسافر دے پر اتمام ندے پکار ادا منگویلو مناکی دا قصر لینو سوکن دا قصر سفارند نبیل اسلام مسافر دے گردے اصلات بمینن حالله صله عسمان په مننا کې ار باه مان لجلله نو که نه سمان د جلله نامی دی په مینا کې رکاتو کړو سلورو فقالله بد الله صله تم ب صله اک بدله سفر پوې باې ما دېبیلی سلام سره دوه رکقااتې ما ب باګ راکین می کړو معمر رکاکات دن رسول کنده کا سفرت سفرم اوس عثمان رضی الله هم سفرت د قدیسه کوي ګور کا کوي زاده عن حفص و عثمان صدر من امارتي عثمان رضی الله اول امارت کې سرکا ته کولو دعا اوس دازل څلو رو سممتاز زاد من هون عنه بیون سمات تفرقت بی کمت درق فلو هدودنن نلیم من اربع رکعاتین رکعاتین متقبلتین عبدالله بنفس زوا کده سلور پزابی نات مقبول شوی ویل خبوا سلور نو پکاره خوش بی خود امیر خلاف نشم کوله امیر سلور که نزد مجبودی دا خوش بی امیر سلور که نزد چلو کمزو محبیه مجبودی دا قال فعاد رسل المعاوى بن قرر عن عبد الله, رضي الله قال فقيل له عنو تاد واسمان رضي الله عنه فسي مذكرة سنور قال هل خلاف وشار وشت امير خلاف نشم کنس وقال داشت دي سنور فسي دو, دو كره ونخبه وار وشت امير فسي کم نسي امير شده اغا قال احسان دير راغد دي از دانه سي داموز داوه دو جون و چې یا امیر عثمان و جلانو تاویل وکړو چې ماتل تاس کې تاس کې مال دې زموږه د زوته دې یا دې بچی دې دا تاویلاتې کول نه یې قال تاویل شو دا زموږه وطن دې نه یې قال حدا محمد من علاقه سرور کای ک نه سرور کای مجبوری شو نه نما ای ته کار اوسونه وروه ورو فائدې وروده دای سټ چې دې موږه واره ته یوه قیمه بيان صلی اربعان داتاوید پالکنا کده اله به قال حدثنا مسلم صلی الله عليه وسلم ایبان قال ان اسمان منا قراتم ما صلاتنا راغلي دي از دل چې مز درکه تجور نویوانن تلبت ع سنت به دجو نکی سلو په ځای خوځ دا مجبوره اجزان لماساعد دی نی باول خطیقی هاری مکه تاوبی خوارا خططان خططان نواری خوارا خططان خوارا خططان من که من تاولاتو <تصفح> کرباز زمون مثل که انتاهای قوی دا مسافر چده مسافر رکعتین با کئی مقیم سلوکات با کئی وش دا دواج دو دا نسوک نسوک ندار اس پا دیگن لویش کال القصر لیال مکه مکی و غلو قصر کردی مکی و غلو قصر کردی وane شه مکی و غلو قصر کردی اینه بیا قمطل دیر خطرنک شو مالیکی هون پنیزبالی دا مکی و غلو قصر کردی اگه از سفرتم قصر وای دری شو لاس میلوم شو عارفاتم شو از مکی و غلو قصر کردی دی وجن غیر مقلدین ویگوره مکی و غلو قصر کردیم در تا قصر پا کردیم در شو ذا الى الى مكه ذا حدث سن... خالقي حدثني حارث بن وهب الخزاعي هذا سوقه وكانت امه تحت عمر ذا دممره مسجد بني واد و صيدا صيدا شو حارث صيدا شو او بیا د طلعمر شو نو بیا د حارسه مورو عمر الله بن واد شو و د عمر رضی الله نزید عبید الله عبید الله عبید الله او حارسه د خبر کو شو حارسه د واف جوړه عبید الله عبد الله نه اتم عبید الله عمر رضی الله رضا د وړه څه شو اخیفی روډه فله ت بله پې نو مهله صله مه شول لا پې دا وال الناس اکثر ما کالو فسللو بناه کاته نه في حاج دا نهبیېې اسلاموړه او خلله خډرو نو دا سفر په وژ بهې ق سر کېږي چته یاره مه نه خلله خډېرو خامنو خا ن سلام شوه کاات وړو دوه نوبی اسلام دوه کاروکونه دمال وایي دوه کاته په کار ده په کې نه کې دوه کاته په کار د نوبی سلامه دوه کار ل اجلین نوکه نه نه ل اجلې سفره زما په خبره پوه شوي دا د ق سر ص دواونه شو ل اجلې سفر لالی اجلین نو سوکهه ام اجلې لن سفره دری له لیکومنه خبر پوه شو او دا خبر جوړ شو لیکن دا حارثه چې موږ د مکی سره دی نو دا حارثه ویلي چې ما د ورکات ورپسې نه لیکل ما په خپل ما جنبره کې مسکل او د ورکات نه وکړ امام سلام وګور زما خپل برکات نو حارثه با خپل مس پر کړی دی مقيم مصلي ضدږي نو مسافر چا په دوه رکعات باندې سلام وګرځاين مقيمه په دوه رکعاته پرکينه هه اب بیا غو دوه رکعاتي کې قراتوم نشته خودري کا ځرق کو ک ته چلو تاسو غو دوه رکعاتي کې قراتوم نشته نو دل څه خبره شو په شې دار اتو کلیتوا چې اوه چې حارثه داسې ویلي چه ما دو رکا تا ندی کری دا ایمام ما سلور ندی کری بلکه نبیل اسلام سلام گرزو لے دا پیش که بیاو بیاو بیاو مانو خوشوئی؟ او بل دا چهاری سبی لواب چده دا د سڑای دا مکین سڑای دا مکین سڑای مسافر نگرز دا دی پنچ بیر سڑای دا مسافر نگرز چه پدی پیخور بنو گر او دا تراشی بیاو مزدگی مسافر کی که مسافر کی دغه مکه سره د مکه سره مسافر کی د به مسافري کنه د دې ځای د پيپي د دې کې لري سړې او هړ په خورتہ په خورتہ ته له بیا غوځي انبار کې موځ کی دا سره مسافر د کوم دی، ته واداده د پيپي دی و انځل دا په خو مسافر د کچ انبار کې مسافر نه دی د څه واه نه راغلی پوشوی؟ مکم و کرمی در مکین مکرمی سژی ده مکین سژی ده آو چکرو لگیش در اچتر کلومیتر لار سفر و که بیا عرفات تراشی در مکین سژی مصافر ده که مقیم ده مکین سژی د لار جدید تا جدی نراق عرفات تا مزدنیفی تا مصافر ده که مقیم ده تو وای پا خبرو نبویزان لگی آی پوشوی؟ م... اشتاد غلط شوی ده این ای ای ای او سنوانی زمانی و بیه <مدلسة> قرح حدثان او رایم بیلی <مدلسة> مانی قرح حدثان یا او رایم او شو گورا افتر وزده دا منان سره رایزی مجدخیب سره یو جمره دا دیل جمره تو صغراو بیا جمره وستاره افتر پر رجبری دا جمره و پریدی دا جمره و پریدی دا جعوق و با در مکی طرف تر م... از سر منان رازی در جمره پری خود در پری خود در جمره عقبات و رسید نوو کانی ویشتر از دیدیز پر وقت شو وقت دا که در نور خاتو تر زوال پوری تک شو او بیا لڑا در اخپل قربا در قربانی و کدر حلق و کدر بیا یونسم تاریخو یولسن تاریخ کی زوال نہ بعد جمرات ولی ممجدخیب والا صغرا بیا وستا بیا برا ندعو داو داو یولسن تاریخ را غی. دا دولسم را بیا د صغرا بیا وستا بیا اوا روز بنار مکی مکرمیت خبر خدمتوا اقپات شو دانا سمتا نبی هم داغ صغرا وستا کبره بیا دی مکیل ورشي ترتیب دا وشو په عربی یماره او جمرہ مشتو کې تر کدا چې خذف کانه بولی الله اکبر بس تلوی دي خط رايت الرسول الله ير من جمرہ من بطن الوادی وهو راكب و یکبر ما كل حازل او راكب کې د نشي التزاح زیاته و رجل من خلفه يسترو بل سنشاته فردائي قوله فسالت عن رجل فقال الفضل بن عبال و ازدعم الناس و نبيل سامو فأياه و الناس لا اقتل بعضكم بعضا لا اقتل بعضكم بالموشل بقرار زي اذا رمعتم الجمراء فرموا بمثل حسل خذفه ذا سکرے کین برابر مل تاوبن گزارو کئ جی ابل حدثا ابو طالب ابن ابي لهيب ابن بيان حدثا ابو بيان ابي زوال قري فما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قد قال حدثنا عبد الله بن محمد زيفر حدثنا الزهري عن النصار وقال تصار ما صار دي تقول زوال الشمس زوال الشمس وشو بزمن جمره دي قال حدث طالب بن عبد الله بن نسائي المنافرح حدثنا ابو محمد بن قال عايشه الله عنها قال رسول الله صلى الله مرجائے امینہ پم کا تبے اور اللہ اکبر بھی جی وہ تو نیا بھائی اپلو کیا بس جمراویں مترقه کوچے اللہ پاک بوجی التا دے دسواشی دا جمرا دا جمری پخی طرف باجی دسرمے کڑ دتری بیا دسلاشی ماسکی واستویش تے بے دل تے ادری عقدان بها ودردل نبكار بها مشبكار ففتح القيام ففتح القيام ويتزرع ويرمي السالسا ولا يقف عندها نسالتي تقول دلدل نبكار قصواكي جيد ابي قال حتى ذهبوا يحمروا هو تن من <متصار> المراح حتى اشعبال الحسنون داروا للطرفه امنى يمين طرفه او قره خبره مله یو یا طلعه البق فدی فرحتت ظاب دلمه مته درقانه بیان ملک خواوی فرحتت ظاب دقره د مونږی شریعت شکایت د منا یی بتاتشي دزی لریایز فل بیت ته ته د بیت ته سن رایز کوجبانی عباس رجلن شکایت کوجبانی یرمون یوم النهار ثم یرمون الغات ومن بعد الغات بی یومینا ويرمون يوم النفر د مخکنی روس دا دا سوالس ودی ودی په هغه بیا راجی تر خری دا طول سوزن روا شو لکه مفجه بیا لانی دی روا تحلیل اثر حاصل شو او تحلیل اکبر پاتره عربو سر ساتن رواج ته نبیل اسلام دری دواغانیو خطو محلق بارا مقصرین دو پاریو یعنی در رسومات و خلاف کئی مستحق در دری دواغانیو در نبیل اسلام گرزده شی نبیل اسلام قطعبتو قوالا حددسان قطعبتو نبیل اسلام حلق راغوکتو د ادوي فاغ زهه ب شکه لایمانه دا د حالیتته د محلوکوته محلو حالیت نه ییمته محلوک په کار د یم د ل یین د محلو نو و خوروله فه کو فژله قلی ش شارهته نو نو یو وختته دو وختته تقسیم کړه نو ده قاسم حساب پکې وی دا کاچ حساب پکې وی دا نو تقسیم لور کوم بس ټول بل لور کې خپل ځان محروبه کی نو نبی اسلام یوته ال تقسیم کړه چالو چالو دوا چالو درې او اخپل حساب پکې کې خو دا شو مقلب شقراص لای سر فلقه بیا دا ټول د خپل شو بڅ اوس امسنه له ورکو نټیک د خځلې ورکو هغه شیشه کی کیو ده د لوی بیل اسلام د د خالد په ټوبای کې هغه وښتو او جنموته کې ځان مرګ لورکره که هغه د ټوبای د پاره ځای ټوبای د پرنعت نبی اسلام وښته پکې ده او د دې سرین مزمن خللن کې تغییو وښته وی دا ټول دنیا مال راکای دا یو څو نو دا دنیا ماته نه د خوښ یو یو وخت زموږه خوښ دی پوه شئ او دیګر چې شان دی کې په یو وختوبای پوه شئ نړیوال پیغمبر ورته پاتای سنتو کیوا چې ګرځ په مر سره کې یو وخت دی یو دی خدا رحم خپل ورته شکر دی یو وخت شکر دی دا تاسو کوم څه یې نه شکه کې بن کې د پیغمبر یوختي حنا غوټو غوښچاکې باندې دا پیغمبر ويختي دا پیغمبر صورتو کوبي و لاور کې د مسجد نوي کې نشته په هندستان کې نشته په بل ځای کې نشته او مدرسه مدرسې کې هم ويختي دي اې از د نړۍ طبيعت ته باکل ويختي شکوړي عقب د دا بوخاري چې د د پیغمبر ويختي کړ د دې احترام ولري په دروغه د ويستراله فلم دا شیشه کې بنځه یوه د پیغمبر ويختي سنځ په وفيه قال حدثنا نسلم علي خالقنا يذب النزاء قال أخبان صارياني كمتاني من البعضين عن النبي يقصر يوم منا فلأخور تعليم كمو سلمي هو لا حرجاء لا حرجاء في, في الآخرات بل حرجاء في الدنيا فهي تريسون كتابه واجبه أمر رابعه كتبت وزرورة نشته نعم وفيه قال حدثنا محمد ونحضر الناس قال أخبان ومحمد ونباقر قال أخبان ومجا قال أخبان سعال النزاء حلق سر خراول نشته نارینه به سر کړی ها زنانو به تفسیر ټول وخت به یوازې کې په کنجای باندې دیو بند مطابق تشخیص یوازې نه ټول وخت به یوازې کې په یو کنجای باندې یو بند مطابق کی نه